József Attila, karóval jöttél, karóval jöttél, nem virággal, feleseltél a más világgal. aranyat ígértél nagy zsákkal anyádnak, és most itt csücsülsz, mint fák tövén a balond gomba. Így van rád, akinek van gondja. Be vagy zárva a hét toronyba, és már sohasem menekülsz. Fejfoggal kőbe, miért haraptál? Miért siettél, ha elmaradtál? Miért nem éjszaka álmodtál? Végre mi kellett volna mond? Magadat mindig kit akartad. Sebedet mindig elvakartad. Éles vagy, Hogyha ezt akartad. Sányhét a világ, Te bolond. Szerettél, Magához kifűzött, Bújdokoltál, Vajon kiűzött? Győzd, ami volt, Ha ugyan győzöd. Se késed nincs, se kenyered. De vagy a hét toronyba zárva, örülj, ha jut tüzelőfára, örülj. Itt van egy puha párna, halts le szépen a fejedet. 1937. Október